A kalandregény kezdete az egyiptomi óbirodalomba nyúlik vissza, majd egyiptom történelmének néhány szakaszán keresztül, amelyek az egyiptológia alapján hiteles történelmi hátteret mutatnak be, a jelenkorban folytatódik. Sznofru fáraónak az első valódi piramisok építetőjének nyakéke, amely egyúttal egy még érintetlen, hihetetlenül gazdag óegyiptomi sírhelyét is megmutatja, egy fiatal angol író kezébe kerül, aki turista uton van Egyiptomban. Az író megismerkedik egy francia régész lánynyal, és együtt próbálják tisztázni az égszer titkát, de ez másokat is érdekel. Az izgalmas és fordulatos bűnügyi történet során a szereplői végigutazzák egy szervezett túra szokásos útját, Kairótól Assuánig, illetve Abu Simbelig részt vesznek egy Nílusi úton, amelynek során rövid betekintést kapunk Abu Simbel, Assuán, File, Komombo, Edfu, Sesna, Karnak, Luxor és a királyok völgye műemlékeibe, miközben végig követhetjük a regény egyre érdekfeszítőbb fordulatait.